Пані Марта раділа за свою муську, бо бачила, як любить її і чоловік, і свекруха, як хвалять її басисті, і думала, що виховала добру дитину, за яку не соромно буде відповідати на тому світі ні перед дочкою, ні перед зятем. «Отака в нас із тобою мусенько доля, мати старших чоловіків. Але то, повір мені, невелика біда». Не знала баба Марта, в яку халепу вскочила її внучка із яким старим тарантулом змушена була пожити. Та й добре, що не знала. Нехай тішиться тепер мусьченим щастям. Баба Марта мріяла про правнуків, а Килина – про внуків. Обидві жінки нічого дітям про це не наказали, а між собою часто про це обмовлялися і під час зустрічей, і в листах. Первістка дочекалися, коли муська захистила дисертацію, Захищалася вагітною, але навіть це не применшувало запитань та обговорення. Хвилювалася, але була впевнена в тому, що зробила, бо працювала з цим проектом від студентської лави і мала вже чималі здобутки. Професор Басистий пишався своєю вихованкою, ставив її в приклад, вірив, що вона не полишить цієї стежки. Коли народився її грицик, її Григоренятко, Музька забула про все на світі – про любу серцю фізику, про університет, наукові відкриття, лауреатів Нобелівської премії і нові проекти, що їх започатковували в університеті. Усе відійшло на другий план. Жінку поглинула турбота про дитину – пелюшки, кольки в животику, вірусні дитячі захворювання та дитяча література. Музька поринула у вир материнства і проводила зі своїм грицьком весь час. «І що то в наш час за ім'я?» – обурювалася Валерія, коли почула, як хочуть Хорунжі назвати свого сина. «Дуже гарне», – відповіла Музька. «То ім'я мого дідуся Григорія Колонкевича, який ніколи не мав ні сина, ні внука. Нехай хоча б правнук має його ім'я». Килина розчулилася, поцілувала невістку в чоло і сказала. «Моя дитина». Баба Марта хотіла приїхати в Донецьк, писала листи, але Музька забороняла. Куди старі жінці тягнутися в таку далечінь? Вони самі приїдуть, коли Грицько підросте хоч трішки. Але бабуся пеклася про інше. Вона не знала, чи похрестили правнучка, чи дитина нехрестом росте. Запитати в листі про це не сміла, бо боялася, що листи можуть читати, тому прагнула, щоб онучка якомога швидше приїхала. Музька з Килиною теж про це журилися, тож умовили Федюрка їхати в сосничів. Коли Грицька похрестили, бабуся з прабабусею були щасливі і задоволені. Нехай росте здоровий і видатний, казали. Грицько і ріс. Муська вийшла на роботу, і Федір підганяв її рости в професії. Пишався дружиною, хотів, щоб стала доктором наук. А вона якось нараз охолола до науки. Родина затягла її у свої медові тенета. І жінка не пручалася. Федір спочатку докоряв дружині. А потім і сам побачив, що їм так добре Тривало це років зоп'ять, а потім у муськи знову ніби щось загорілося За цей час багато чого відбулося Помер Федорів батько, і країна входила в нову еру Це ще не було видно, але було відчутно Федір якимсь лише йому даним чуттям уловив напрям вітру І почав думати про те, що непогано було б мати якусь свою власну справу не гибіти на державному підприємстві, а мати щось своє. Муська в цей час ударилася в нову наукову роботу, і це знову її захопило. Грицик часто залишався з бабусею, і килина лише рада була такій одміні. «Нехай молоді про молоде думають», – казала вона Валерії. «А я на той бабуся, щоб із внуками нянчитися». Після смерті професора басистого Валерія ніби втратила ґрунт під ногами. Це було дуже дивно, бо здавалося, вона ненавидить Свекра всією душею. Але видно, то лише здавалося. Важко без батька, казала вона, і було помітно, що їй справді важко. Валерія чи не кожен вечір приходила до Хорунжих, бавилася з Грициком, чим могла, допомагала Музьці й Килині. Грицикові минуло 10 років, коли Музька захищала докторську. Не знала, чи потрібна комусь ця її жертва. Бо часи наставали такі, що треба було крутитися, щоб заробити копійку У Хорунжих із цим проблем не було, бо Федір при комбінаті відкрив свою невеличку майстерню у формі кооперативу Найняв працівників, і це підприємство приносило більший дохід, ніж мусьчина зарплата доктора наук і Федорів заробіток головного інженера Федір молодів душею біля своєї муськи Мусив почуватися в силі, бо мав молоду дружину це стимулювало його життєву енергію, змушувало долати перешкоди і рости.